Mundializazioaren aintzinean milaka proiektu buru jabe, izen buruko do itzaldia eman du, eh? bizik eh, gaurkoan, ba, konta gaiuraren karietara, eta honen inguruan, ba, bertan eh, izlar izan da Nikola Goeniek, això? isoa, txaldean. Beno, azken batean zaila da, eh? ba, bostpasei minututan labur biltzea hitzaldi eh? ba, mamitsua, baina eh, argi utzinei izanbuzue ba, logika kapitalistarekin apurtu beharra dagoela, beste mundu bat eh, posible bada. Eh? Ba hori da, azkenean logika hori ba, bere buru aurkezten du, zerbait oso arrazional eta zientifiko bezala, baina gerota a, gehiago ikusten dugu ba, azkenean nahiko irrazionala dela eta pixkate fundamentalismo bat bezala E, funtzionatzen duela, adibidez ba, defizit publikoen ehuneko hihiruko arau hori sakrallizatu dutela eta horri sakrifikatzen diogula gure aurren eziketado edo zaintza osasuna edo gure trengarraiuen hartatzea. E, eta aldi berean ekonomia horrek ez di e, kontuan hartu nahi edo e, e, deitzen ditugun gauza horakternalitate negatiboak hori da ekosistema eta gizakia egindako kalteak ba, hartutako e, baliabideak eta berriztatzen ez direnak, edo esterilizatutako elaborantzalako lurrak, edo sortutako kutsadurak, edo, edo jenden osasunetan izaindako eraginak. Hau guzia kontutan hartzen balitz eta hau guzia ordainduko balu e, sistemak, ba, inungo enpresa hundirik ez liteke errentagarri izango. Eta orduan bai hori bere burua e, arrazionaltzat e, aurkezten duen sistema horri ba, berriz hartu bardiogu errealismo konzeptua eta azkenean errealismoa guk zahazten dugu e, modu pixka konkretuago batean eta ekosistemetan onarritua eta azkenean e, zentratzen gara ba, gu, e, elikatzen gaituzten baliabidetan eta eta horretan onarrituz definitzen ditugu ba, zain diren gure bizien baldintzak eta bizi baldintza horien e, menperatzea eta defendatzea horren e, orre, bidez definitzen dugu buru jabetza. Bai, e, buru jabetza ziren bestekoa baita, ari guztu ba, e, eredu hori aldatzeko, naharmen duzue ba, globalizazioaren aurrean eta globalizazioaren eraginei aurregiteko tokian tokitik e, eman behar dela aldaketa. Ba, hori da. Azkenean, ba, lehenbiziko ikuspegiz, eh, iduri dezake piskat paradokso bat dela aldi berean, ba, aurka borrokatzea eta lurraldez lurraldeko e, kontuetan aritzea, baina bi gauzak eh bateradoaz, hori e, ba, lurralden arazoatan, e, jendeak hori ba, sumatzen dute haien konkretutasuna hemen ikusi ditugun bezala, ba, e, aurkako mobilizazioetan, e, urre urm aurkako mobilizazioetan, edo larrun eh, kaskoaren eh, turistifikazioaren aurka, edo ba, zure lurraldea haukitzen badu mehatxu batek, ba, askoz gehiago eh, ohartzen zara eh, bori defendatu behar dela, eta pres zara eh, mobilizatzeko bestegin batera hori defendatzeko. Eta azkenean, eh, klima, eh klima la rialdiari buruzko diskurtsuaren e, e, arazoa edo izan dela e, urte askotan pixkat abstraktua izan zela diskurtso hori ba, zenbat gradu emendik zenbat urtetara eh iparpoloari dela urtzen hartza artzasuriak desagertzen eta guk andik urrun diren gauzak edo, edo irudikatzeko zaila diren gauzak eta azkenean gaur gerota geiago sorrisarres ikusten dugu ba klima aldaketak gure lurraldetan eragiten dituela eh hori mutu reko eguraldi fenomenoak, ba tafailako e, uoldeak edo berze urtetan izandako bero uginak edo leorteak, ba, oie, gauza hoiekin batera ba, kontu, konturatzen gara e, zer eragin izaten alduen e, klima aldaketa gure lurraldetan eta erresago presti izanen gara gure lurraldeak defendatzeko alde batetik eta ulertzen dugu ba, klima mundu mailako arazoa dela, azkenean planeta defendatzea ez da abstraktutasun bat defendatzea, baizik eta planeta lurralde bakoitza defendatzea eta lurralde horien arteko elkartasun zariak e egitea. Eta lurralde bakoitzari egokitako atera bilatuz. nabarmendu mendu duzue sistema dure kapitalistak e pertsona oro eta lurralde oro ba, uniformizatzen edo e berdintzen saiatzen dela. E, azken batean, ba, produktzioa, hau ekoizpena eta kontsumoan hau, e, ba, emendatzean oinarritzen baita kapitalismoa, e, eta horren e, kontra hain justu e, joan beharra dagoela, ez? Be, beste e, logika bat, errealismoa, e, nabarmendu. Ba, ba, jori da, azken filan, logika uniform, e, uniformizatzaile honek bat egiten du piskat global, zerbait global eta abstraktuarekin, eta sortzen ditu ba, gizaki, e, ez tegin nola esan, ba, piskat nortasun gabekoak edo haien lurraldekiko e, loturari gabekoak eta hoiain noski ba, erresago izango zaizkie ba, edo zein gazoas altzea edo behartzea ba, nondik nora joatea honen e, ba, on, kontra defendatzen ditugu ba, lurraldeak defendatzea eta lurraldeekiko loturak e, sakontzea eta sendotzea e, eta horrela ba, lurralde bakoitzeko Diendek daukaten hori eh, ba, inteligentzi propioaren bidez, bertar, bertako tokiari egokitutako bela bideak eh, plantan ez ha, aipatu duzu, eh? ba, e, kapitalismoa ez dela realista izar ere baterako, eh? aldaketa klimatikoaria aurregiteko, beti ere produkzio hori ba jan, eta mundua ustiatu nahi eh, bestelako tresnak edo mekanismak bilatzen ari direlako, eh, denbora irabazteko edo, dit, ba e, e, islatzea, ez? Ba, beroa nolabait apaltzeko edo ez hain beste eta, bueno, transhumanismoa eta bar, bai. eh, zentzu horretan hori paradozikoa da, ez? Bai, hori ba, da, azkenean da, ikuspegi oso ideologiko bat, eta mundua makina handi bat bezala ikusten baduzu, pertsonak, ba, makina e, aldakorrak bezala ikusten badituzu, e, azkenean, ba, dena ikusten duzu modu oso mekanistikoan, eta eta ideologiko... Ekoizle kontsumitzaile, ez? Bai, bai, ba, eta eta azkenean ere, hori, ba, ba, pertsonak, robotak bezala bihurtarazi, e, uniformizatu, eta eragi inkarrago bihurtarazilanean eta beti sartu ba, e, e, ere ogin ideia ba, hori eta hori ekosistemetan ere produktibagoak izan behar direla e, bestiziduak botatzen oianetan eta olako eta hori aipatu duzun bezala ba, atmosferaren konposizioa aldatu nahi e, eta sufrea bota atmosferan eguzkizpiak e, kanpora botatzeko eta hori klima aldaketaren eragina piskat e, e, leunduko duelakoan hori ba, da Modu simplista bat e, e, sistema konleksu bati aplikatuta eta hori ba, URI sortan edo e, neurigabetasun hortan sartu baino hobedugu e, hori e, bat tokian tokiko konponbidak e, e, aurkitzea eta etagaratzea eta tokian tokiko e, balia biden e, mugak e, muga horiiek ba, erresspetatzenen dituztenak. Bai, e, azken batean e, ereddo aldatzeko arazoari sustraizatik heldu behar la e, eta tokian tokitik hainbat e, beno adibide jarri ituzue dozenein kasuetan e, gogorko dugu biziren e, lehentasuna e, edo proen lehentasuna ekofeminismo ardatzartuta beti ere hondi batean bai inpakto ekologikoa tipitzea eta e, gizarte edo, eredu justuago bat ere endela, ez? Bai e, ba, hori da. Azkenean hori ba, gizakia erdian jarri nahi dugu eta et, gizakiaaren bizibaldintzak, bai bizibaldintza materialak baita sozial eta kulturalak, ba hoietan zentratu eta e, ikusi zer egin dezak egun ekonomia ja bezala funtzionatzeko, e, gure lurraldearen e, mugen barruan, muga e, gain ditu gabe, eta munduko bertze lurraldekiko elkartasunez. Ja, arlo guzietan, e, tokian tokitik, aipatu buzut, bihar e, badela itzaldi bat e, laborantza, bai. tokiko laborantza ekologikoari buruz? Bai, ekologikoa bai bihar goizean e, fiko ban, goizeko amarretan, e, bertze miltzaldi bat izanen dugut, hor pixka gehiago garatuko direla laborantzako gaiak, eta nerekin batera izango dire e, Francis Poano laborantzak eta e, Lola Gillo, Ingenieurs sans frontières eh, Elkartekoa eta honek aipatuko digu elikadura eh, eh, segurtate soziala. Hondira, ba, mileskerikola, milesker zuri.